Книга Буття Розділ 26 А був голод у краю, крім того першого голоду, який був за часів Авраама. Тоді пішов Ісаак до Авімелеха, філістимлянського царя, в Герар. Господь же з'явився йому і сказав не спускайся в Єгипет, живи в краю, що його вкажу тобі. Перебувай у цьому краю, а я буду з тобою і благословитиму тебе. Тобі, бо, і твоєму потомству дам усі ці землі і додержу клятву, що нею клявсь я Авраамові, твоєму батькові. Я розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і дам твоєму потомству всі ці землі. В твоїм потомстві поблагословляться всі народи землі. За те, що Авраам послухав мого голосу і зберігав мої приписи, мої заповіді, мої постанови та мої закони. І проживав Ісаак у Герарі. Спитали його раз місцеві люди про його жінку. А він сказав, вона моя сестра, бо боявся сказати, моя жінка, щоб його не вбили місцеві люди через Ревеку, бо була гарна з виду. Та одного разу, коли він побував там довгий час, Авімелех, філістимлянський цар, поглянув вікно і побачив. А тут Ісаак жартує з Ревекою, своєю жінкою. Тоді Авімелех прикликав Ісаака і каже, «Оце вона справді, твоя жінка. Як же ти міг сказати, вона моя сестра?» А Ісаак відповів йому, «Я б думав собі, щоб мені не вмерти через неї». На це каже Авімелех, «Що ти нам вдіяв? Хто-небудь з моїх людей міг би легко побути з твоєю жінкою» і ти був би навів на нас гріх. І видав Авімелек до всього народу такий наказ. Хто доторкнеться до цього чоловіка, або його жінки, буде покараний смертю. Посіяв Ісаак у тому краї і зібрав цього року сторицею. Господь щастив йому. Він почав багатіти і розбагатів, та й ставав дедалі більш і більш багатим, аж поки не зробився великим багачем. Були ж у нього отари овець і череди товару, та й челяді багато. Так що філістимляни були заздрі йому. Тим всі криниці, що їх повикопували, були слуги його батька за життя Авраама, його батька. Філістимляни позасипали і позабивали землею. Тож Авімелех сказав до Ісаака, «Іди від нас, бо ти став куди сильніший, ніж ми». Пішов Ісаак звідтіля і розташувався в Герар-долині, і там осівся. І повідкопував Ісаак знову ті криниці, що їх вони були викопали за життя Авраама, його батька. А філістимляни після смерті Авраама Позасипали, і назвав їх іменами, якими був назвав їх батько його. Як слуги Ісаака копали в долині і знайшли там криницю живої води, герарські пастухи заходилися сваритися з пастухами Ісаака, кажучи, «Це наша вода! Тому прозвав він цю криницю Єсек, тобто сварка» бо вони з ним сперечалися. Та й викопали вони другу криницю, але й за неї посварилися. Тому назвав він її «Сітна», тобто «Ворожнеча». Тоді переселився він з і викопав іншу криницю, то за цю вже не сварилися. Тому назвав її «Реховод» – «Щастя». Тепер, бомовляв, Господь дав нам простір і розростемося в цьому краю. Звідтіля піднявся він до Версавії, і з'явився йому Господь тієї ночі, та й мовив, «Я – Бог Авраама, батька твого. Не бійся, бо я з тобою. Благословлю тебе і розмножу твоє потомство через Авраама, слугу мого». Спородив він там жертовник, призвав Господнє ім'я і нап'яв там свій намет, а його слуги викопали там криницю. Тоді прийшли до нього з Герару Авімелех і Ахузат, його друг, та Фіхол, начальник його війська. І каже до них Ісаак, «Чого ви прийшли до мене? Ви ж зненавиділи мене, прогнали геть від себе». А вони кажуть, ми побачили ясно, що Господь є з тобою, то й кажемо, нехай між нами буде клятва, між нами і тобою, і укладімо договір з тобою, що ти не будеш нам чинити лиха, як і ми тебе не торкали, а лише добро чинили тобі, та й відпустили тебе в мирі. Тепер ти благословенний Господу. Тоді справив їм Ісаак Бенкет, і їли вони, і пили. Рано вранці встали і присягли один одному. І відпустив їх, і вони пішли собі від нього в мирі. Того ж самого дня сталося, що прийшли слуги Ісаака і сповістили його про криницю, яку викопали. Вони б сказали йому, ми знайшли воду, і він назвав її Шева, тобто присяга. Тому і назва того міста Беер Шева, Версавія, аж по цей день. Коли Ісавові було сорок років, він узяв собі за жінку Юдиту, дочку Беері, Хетита, і Басмат, дочку Елона, Хетита. І гірко було Ісаакові та Ревеці, через них – на сердце.